fyrra kórindu bréf, kafli. En svo að minnist á það sem þið hafið ritað, þá var það gott fyrir mann að vera ekki við konu kendur. En til þess að forða sörlífi hafi hver karlmaður sína eigin konu og hver kona sinn eigin mann. Karlmaðurinn gæti skildu sinnar gagvart konunni og sömulegis konan gagvart karlmanninum. Ekki hefur konan vald yfir eigin líkama, heldur karlmaðurinn. Sömuleiðis hefur karlmaðurinn ekki heldur vald yfir eigin líkama, heldur konan. Haldið ykkur eigi kort frá öðru nema þá eftir samkomulagi um stundarsakir til þess að þið getið haft næði til bænahalds og takk svo saman aftur til þess að satan freisti ykkar ekki vegna ístöðuleysis ykkar. Þetta er ekki neitt valdbóð, heldur ábending. En þess orska ég að allir menn væru eins og ég er sjálfur en hver hefur sína náðargjöf frá Guði einn þessa og annar hina. Hinum ógiftu og ekjunum segi ég að þeim er best að halda áfram að vera ein, eins og ég. En hafi þau ekki taumhalda á sjálfum sér, þá gangiðu í hjónaband því að betra er að ganga í hjónaband en að brenna af girnd Þeim sem gengið hafa í hjónaband býði ég þó ekki ég heldur drottin að konan skuli ekki skilja við mannsinn en hafi hún skilviðan þá sé hún áfram ógift eða sættist við mannin maðurinn á ekki heldur að skilja við konuna En við hýna segi ég, ekki drottin. Ef bróðir nokkur á vantrúaða konu og hún lætur sér það vel líka að búa saman við hann, þá skilji hann ekki við hana. Og kona sem á vantrúaðan mann og hann lætur sér vel líka búa saman við hana, skilji ekki við hann. Því að vantrúaði maðurinn er helgaður af konunni og vantrúaða konan er helguð af bróðurnum. Annars væru börn ykkar óreinn en nú eru þau reyn. En ef hinn vantrúaði vill skilja, þá fái hann skilnað. Hvorki bróðin ég sístir eru þrælbundin í slíkum efnum. Guð hefur kallað ykkur að lifa í friði. Því að hvað veist þú, kona, hvort þú munur geta frelsað mann þinn eða hvað veist þú, maður, hvort þú munur geta frelsað konu þína? Þó skal hver og einn lifa því lífi sem drottinn hefur útlutað honum og vera áfram í þeirri stöðu sem hann var í þegar Guð kallaðan. Þannig mæli ég fyrir í öllum söpnuðunum. Sá sem var umskorinn þegar hann var kallaður breytið því ekki. Sá sem var óumskorinn láti ekki umskera sig. Það skiptir ekki máli hvort maður er umskorinn eða ekki heldur að hann haldi bóðorð Guðs. Hver og einn sé kyrr í þeirri stöðu sem hann var kallaður í? Varst þú þræll, er þú varst kallaður? Set það ekki fyrir því. En ef þú getur orðið frjáls, þá kjós það heldur. Því að sá sem var þræll er drottin kallaðan er frelsingi drottins. Á sama háttir sá sem var frjáls er drottin kallaðan þræll krist. Þið eruð verði keiftir. Verðið ekki þrælar manna. Bræður, sérkverð verði frammi fyrir guði kyrr í þeirri stjett sem hann var í þegar guð kallaði hann. Um einn lífi hef ég enga skipun frá drottni. En álít mitt læt ég ljós, eins og sá er hlotið hefur þá náð af drottni að vera trúr. Mín skoðun er... Að vegna yfirstandandi neyðar sé það gott fyrir mann að vera þannig. Ertu við konu bundin? Leitast þá ekki við að verða laus. Ertu laus orðin við konu? Leytast þá ekki konfangs En þóttu kvangist, syngar þú ekki og ef ógifta konan giftist, syngar hún ekki. En erfitt verður slíkum lífið hér á jörðu. Við því vildi ég hlýfa ykkur. En það segi ég, sískinn, tíminn er orðin naumur. Hér eftir skulu jafnvel þau sem gift eru vera eins og þau væruðað ekki. Þau sem gráta eins og þau grétu ekki. Þau sem fagna eins og þau fagnuðu ekki. Þau sem kaupa eins og þau heldu ekki því sem þau kiftu. Og þau sem njóta heimsins gæða eins og þau færðu sér þau ekki. Í nýtt, því að heimurinn í núverandi mynd líður undir lók, en ég vil að þið séuð áhyggjulaus. Hinn ókvænti ber fyrir brjósti hvernig hann megi þóknast drottni, en hinn kvænti ber fyrir brjósti veraldlega efni, svo að hann geti þóknast konunni. Hann er tvískiftur. Ógifta konan og mærinn, Bera fyrir brjósti að vera heilagar á sál og líkama svo að þær geti þóknast drottni. En giftakonan ber fyrir brjósti verallega hluti svo að hún geti þóknast manni sínum. Þetta segi ég sjálfum ykkur til gags, ekki til þess að valdi ykkur óþægindum heldur til þess að þið geti þjóna drotni af alúð og einlægni. Ef einhver telur sig ekki geta vansalust búið með heitmeisinni enda á mandómskeiði, þá geri hann sem hann vill ef ekki verður hjá því komist. Hann sindgar ekki. Giftist þau. Sá þar á móti sem er staðfastur í hjarta sínu og óþvingaður en hefur fullt vald á vilja sínum og hefur afráðið í hjarta sínu að hún verði áfram mei, gerir vel. Þannig gera þá báðir vel sá sem hvænist heitt sinni og hinn sem hvænist henni ekki, hann gerir enn betur konan er bundin meðan maður hennar er á lífi, en ef maðurinn deyr, er henni frjálst að giftast hverjum sem hún vill aðeins aðan sé að trúaður þó er hún sagli ef hún heldur áfram að vera eins og hún er það er mín skoðun En ég þykist og hafa anda guðs.